Kapittel 11. Senn ditt brød ut på vannenes overflate, for i løpet av mange dager skal du finne det igjen. Gi en andel til syv eller enda til 8, for du vet ikke vilken ulykke som kommer til å skje på jorden. Hvis skyene er fulle av vann, tömmer de et skylderegn ut på jorden, og om et tre faller mot sør eller om det faller mot nord, på det sted hvor tre faller, der blir det liggende. Den som akter på vinden kommer ikke til å så, og den som ser på skyene kommer ikke til å høste. Liksom du ikke er klar over hva som er åndens vei i benene i den gravides mors liv, så kjenner du heller ikke den sanne Guds verk, han som gjør alle ting. Så din sed om morgenen, og la ikke din hånd hvile før kvelden for du vet ikke hvor dette vil lykkes, enten her eller der, eller om begge deler vil være like gode. Lyset er også søtt, og det er godt for øynene å se solen, for hvis et menneske skulle leve enda og mange år, så la ham glede seg i dem alle, og la ham tenke på mørkets dager, selv om de skulle være mange. Hver dag som er kommet er tomhet. Gled dig unge man i din ungdom, og la ditt hjerte gjøre deg vel til mot i din unge manndoms dager, og gå på ditt hjertes veier og etter dit ting dine øyne ser. Men vit at for alt dette kommer den sanne Gud til å føre deg til doms. Fjern derfor gremmelse fra ditt hjerte, og håll ulykker borte fra ditt kjød, for ungdom og livets vår er tomhet.